Bueno, eta bertso sorta kolektibuekin bukatuta, batateko saioari ekiteko bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Arabako herriosan Orlando Arretu naindia, no Arretu naindia. Unai Bengo etxea Ikerola Barrieta Eta Josu Olano. Zalduendoko seledonen semea alabak, Iker Pastor. John Ruiz de Pinedo. Oier Suarez. Eta Egoitz Iradier. Honek dira gaurkoan bertsolariek egin beharko lanpuntua garria. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8 nagusian iruna bertso. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8 txikian iruna bertso. Bakarka lau oniak emanda 2 bertso 8 txikian. Bukaera emanda 8ko nagusian bertso bat. Mina punturi erantzun 8 txikian. Itz bat eman da, bertso bat nahi den doinu eta neurrian. Eta bukatzeko, lan taldeko hiru lagunen artean, gaia eman da, iruko pla doinuan trikitilariek lagunduta. Baina, bueno, lan puntuagarri, puntuagarriarekin garriarekin aurretik bertsolari bertso lari bakoitzari agur bana eskatuko diegu.